і відкрила греко-католицьку духовну семінарію, так звана Барбареум, чи не підходяща назва для східних варварів. Парафія церкви заснована в 1784 році. Цісар Йосиф ІІ закрив Барбареум 1784 року, ніби тому, що дяк убив свого греко-католицького священика. Церква на 150-200 людей, розмальована, як інші церкви були розмальовані в Галичані, з казальницею високо вгорі при стіні, з якої, мабуть, давно вже хтось говорив проповідь. Тепер говорять проповіді і тут, перед престолом. На стінах багато пропам'ятних таблиць. Одна від студентського товариства Січ, заснованого понад 100 років тому, Одна – «В пам'ять вояків-українців, полеглих за волю України в Першій світовій війні». Таблицю «В пам'ять полеглих вояків української дивізії» вмуровано вже в сінях. В церкві нема місця і посвячено після служби Божої. При церкві існує гарний хор, в якому співають і австрійці. Хором диригує композитор Андрій Гнатишин, який випустив платівки – і виступає на концертах і по радіо з українськими піснями. Парохом церкви тепер є Олександр Остгайм Дзерович. Він вихований у Відні. Співав у славному на цілий світ хорі віденських хлопців. Зовсім лисий, віку коло 50. Добре презентується, добре говорить, а найважливіше, до речі, популярний як між австрійцями, так і між своїми. Він єдиний парух для греко-католиків, і не тільки українців, на цілу Австрію, тому ніби не підлягає нікому з ієрархів Української католицької церкви. Тому, мабуть, не поминає під час служби Божої патріарха Юсифа. Його батька-лікаря Маркіяна Дзеровича, знаного у Львові діяча католицької акції, більшовики схопили 1945 року у Відні – як шпитального ординатора і засудили на 10 років концтаборів. Дружина, щоб не бути насильно репатрійованою, мусила формально взяти розлучення, вернутися до дівочого прізвища, а після повернення мужа вдруге з ним одружитися. Професорові Гнатишинові пощастило більше. Як по нього прийшли, він вискочив з балкона на румовище, а жінка сказала, що його вже забрали інші, які недавно приїхали по нього машиною. Після посвячення таблиці відбулося прийняття для гостей-туристів і для місцевої української громади у ресторані у Старого Відомця. Був, як звичайно, головний стіл. За ним сіли Дзерович, Михайло Ратушинський, який приїхав з англійцями. Він священник дивізії, тепер капелян об'єднаних вояків-українців у Великій Британії професор Гнатишин, Малецький, голова Головної управи братства колишніх вояків першої удеуна, Богдан Микитин, голова Обву та інші. Були представники не тільки греко-католиків, а й православних Відня. Були слова, які виходили з уст деяких промовців у дуже крилатих фразах, а найбільше було фотографів які ступали кожному на ноги і безупинно блискали флешами своїх фотоапаратів. Але як на славно віденську кухню, то ресторан не дуже справив враження. Мало бути три вибори меню – печеня свиняча, печеня волова і віденський шніцель. Кельнери, з обличчя яких капав піт, повільно приносили тарілки, не питаючи нікого, що він собі бажає. За моїм столом сиділо кілька українців-віденців. Між ними пластовий діяч і філателіст Борис Ямінський, а біля нього його наречене з Америки. На моє здивування, він відмовився їсти таку славну страву, як вінер який йому кельнер приніс, як і кожному при нашому столі, а домагався волової печені. І він запитав кельнера, а може, то був власник ресторану? Чому не дають людям вибору, як було домовлено? Цей австріяка йому відповів, що вони подають три страви, як було домовлено. Волову печеню – для перших тридцяти, свинячу печеню – для других тридцяти, а для решти – віденський шніцель. Притому я довідався, що у Відні віденський шніцель – це не таке велике цебе а щось таке, як у нас у Галичині барабуля з капустою. Тому вже з принципу я більше не їв вінершніцель під час мого перебування у Відні. При цій нагоді Ямінський продавав конверти з українськими марками. І він казав, що австрійська пошта – це єдина державна пошта на світі, яка видала офіційні конверти – першоднівки, на яких надруковані кольорові деталі – з церкви Святої Варвари, наприклад, іконостас, хрест тощо, та наліплені поштові марки з портретами цісаревої Марії Терезії. Під церквою я зустрів свого знайомого Миколу Волинського. Він студіював в Іспанії і, як більшість наших студентів, там залишився, одружившись з іспанкою. Його дружина розуміє українську мову, хоч і з малецьким вона воліла – а може Малецький волів із нею, говорити по-іспанськи. Волинський живе і працює у Відні, доволі довго і добре знає Відень. На наступні два дні він став нашим гідом по Відню. Після обіду він запросив нас проїхатися його автомобілем Мерседесом по Відню. Поїхали ми також на Оспівану гору, з якої видно цілий Відень і Дунай. На другий день у понеділок було свято – і ми поїхали до Казея-Гофу, до цісарських палат. Я вперше в своєму житті побачив багатства цісарського двору. Там і золоті корони, і дорогі шати, і скіпетри, і дорогоцінним самоцвітом оправлені старовинні Євангелія.